É un momento, como decíamos, antes de conectar con Antón Xil, que se atopa no multicentro de Torneiros, onde está a conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, coxetivo de coñecer o Centro de Formación e Orientación Laboral por Reemprego. Está tamén o alcalde do Porriñones, Son Santos, e o conselleiro de Emprego, Alejandro Lorenzo. Temos o teléfono a Antón Xil, eh, Bodi, Antón. Hola, Bodi, astanez. Estamos aquí, eh, eh, eh, continuando, coa comitiva oficial do Consello de Porriñones, que está acompañando a conselleira, de traballo, Beatriz Mato, na súa visita oficial que está facendo aquí ao centro de Torneiros. E temos neste momento eh, o alcalde Nelson Santos, que amablemente nos vai atender un momentinho. Alcalde, Bos días. días. hola eh, Cale é o motivo da visita da consellera, por favor? Bueno, pois era unha reivindicación que tiñamos feita desde o consello hace tempo, que dixéramos que viñera a conocer o noso centro de traballo e de emprego en donde se dedica moitas horas e moito esforzo e moito diñeiro e, bueno, queremos que axunta a colaboración que está facendo con este consello en toda materia de traballo Eh, eh, consideramos, cando menos, que o consellero pois, eh, Tiña que ser conocedora Donde a xunta invierte seus cartos O concello está investindo moitos cartos Sobre todo apostando polo emprego eh, Do porriño eh, cal son as línas fundamentales destes talleres? Bueno, eh, facer formación eh, Muita formación para que a xente Traballe e poda conseguir este traballo Moito gracias, alcalde Vamos a ver somos capaces de achegarnos un momentinho a consellera uh -huh. Estamos aquí en directo, consellera Perdónme polo atraco porque... nada, nada, bo día Que impresión se leva desta de visita aquí a Torneiros? Pois a verdade que a impresión é por posto que tuve a oportunidade de falar co alcalde e co todo o seu equipo de calera o seu compromiso en materia de emprego, e a verdade que teño que reconhecer que este Concello está moi implicado en defender e en tratar de solventar unho dos principais problemas que temos no noso país, e evidentemente tamén Galicia, que é loitar contra o desemprego. Este curso de formación eu penso que é un exemplo non só de modernidade, sino tamén de todas as aulas que estén todas homologadas para poder dar unha formación de calidade. E a formación de calidade non só está na materia en sí mesmo, sino tamén que teñamos a oportunidade de entender as administracións de recoñecer esa formación con un título, con unha homologación e con unha certificación. E aquí, además de que as instalacións son fabulosas hasta este, este centro, o que se está a desenvolver son cursos de formación acordas e necesidades das empresas da comarca e tamén, evidentemente, de Porriño. E ademais, cursos que logo levarán e darán a oportunidade a que as persoas que participan aquí leven consigo un certificado e unha homologación. Aquí a Xunta de Galicia ten que estar, esta consellería ten que estar. E de feito, no que levamos de... De legislatura, en nestros tres anos pois, investimos 1,6 millóns de euros para que 300 persoas, 300 desempregados, tiberan a oportunidade de mellorar a súa empregabilidade con unha homologación e con unha certificación. Así que é unha satisfacción colaborar con este Concello, máis que nada porque insisto e poño en valor que un Concello non al uso, non é un Concello uso, desde o momento que ten un plan de emprego moi dinámico, moi implicado por solventar este problema e, sobre todo, ten un centro de formación como este. O compromiso do Concello de Porriño vai máis alá da formación dos, dos desentregados. Tamén está apoiando moito o que os emprendedores estuvo recentemente, ou bueno, acaba de baixar agora mismo de visitar o viveiro de empresas. que Quelle pareceu? Pois a verdade que tuve a oportunidade de visitar algunos poucos, pero eh, a fórmula de fomentar o emprendimento é unha das fórmulas que eu penso que van a xudar moitísimo a noso país e tamén a nosa comunidade, e por suposto tamén ao Porriño. Agora hoxe mesmo... O que temos constatado na nosa Consellería, na Consellería, é que cando as circunstancias son as que son, que son difíciles, moita xente opta polo autoemprego. E a fórmula de autoemprego vai por apoyar o vendemento, esta Consellería en concreto, por apoyar aos autónomos. Moita destas persoas que poden ter a oportunidade, gracias ao Consello, de ter un espacio donde instalar a súa empresa, un espacio dun xeito gratuito que lle habilita non só o espacio, sino tamén pues, as conexiones de telefonía, de luz e ademais, por la nosa banda, teñen tamén a oportunidade de ser apoiados pois, para darse de alta como autónomos con un apoio económico e financiero. En definitiva, temos constatado que en nestes momentos difíciles o autoemprego é unha das fórmulas que temos que fomentar o, o emprendemento e dentro esta Consellería, na parte que nos corresponde a xo estamos a ceder, e dentro da Xunta de Galicia tamén. A pesar dos tempos difíciles e eh, da austeridade da Xunta de Galicia, podemos decir que vai a apostar a Xunta por Porriño e por o Consello neste tipo de iniciativas? Pois sí, de feito, no ano 2012 continuaremos apoyando os cursos de formación que dende o Concello se están a solicitar. Seguiremos plantexando, bueno, pois, non só eso, sino pois, outras fórmulas de mellora de empregabilidade das persoas. E non só tamén emprego. Aínda que hoxe estamos a falar de emprego, aquí neste centro, co alcalde temos unha relación excepcional que tamén nos facilita coñecer cales son as necesidades de moitas familias, de porriño, necesidades ben enseñadas de escolas infantis, a centros de día e atención social, que dentro da xunta queremos, evidentemente, tamén contribuir e colaborar, como xa viñemos facendo, pois pues, que a escola infantil que se está posta en marcha da red da liña azul, ou mesmo tamén o centro de día, e evidentemente o alcalde como bon alcalde, pide demais bueno, Moitas gracias, consellera, non interrompimos máis se ben vida a porriño. Nada, igualmente, moitas gracias. Vale. Bueno, pues otras fueron as palabras da consellera de Traballo, Beatriz Mato, que está culminando a súa visita ao Centro de Formación de Torneiros. Eh, Tambén temos en este momento aquí a noso a Alejandro Lorenzo, que é o consellero encargado e responsable do Centro de Formación de Torneiros. Alejandro, bonos días. Hola, muy bonos días. Eh, que valoración faibu usted desta de, de visita no, a la A valoración creo que é moi importante porque está llevando valor realmente o traballo que se está facendo aquí a través do Consello de Porreña, da Consello de Emprego e Formación, dado a cantidad de cursos que estamos facendo para formar a xente en este caso para poder ter unha boa inserción laboral, Logo tamén en todo o que se fa en materia de emprego e autoemprego, sin descuixarnos, porque autoemprego hoxe en día está traballando moi ben, son máis de 100 persoas que se asesoran eh, anualmente, e das 100 personas hai gran parte que constituyen a súa empresa a través dos distintos viveros que temos nos e outras empresas que constituyen. Creo que é unha, unha labor moi importante e que é reconocida tamén, e así non tamén o expresa tamén a, a consellera en este caso, é un honor para nós que, que nos, en este caso nos teñan conta. A pesar das dificultades e que os números evidentemente non son vos, hai que decir que o índice de inserción laboral da xente que pasa por estes cursos é importante, non? Sí, eh. está claro que, que é importante, eu sempre digo que hai que defender a formación eh, e así en este caso os datos non o, o no corroboran, es decir que tanto en este caso a formación que reciben todos os desempleados que pasan por as nosas instalacións, eh, temos datos da que a xente consigue o empleo a través, a través da, da nosa formación, Eh, non só porque demos, neste caso, por simplemente dar formación, senón porque a formación que se dá é a través da, das ofertas, neste caso, que nos, as distintas empresas nos dicen que tendo, eh, neste caso, desempleado nesta formación, pues, podrá entrar a inserción laboral. E así o estamos conseguindo, é eh, o fruto de cada día. O Conselho de Porriño está apostando polo deporte, vostede o Conselho responsable deste tema, pero tamén está apostando polo emprego e a formación. Crevo vostede que son a prioridades neste momento do goberno municipal. Claro, añadiendo tamén en eh, este benestar social, creo que deportes, eh, creo, estou, estou seguro que en este xero de deportes para que a xoventude, nenos e nenas, poidan eh, ter unha práctica deportiva, ter un, ter un futuro eh, de benestar, pois logo tamén en este caso, o máis importante para min é un emprego de formación para poder ter unha exerción laboral digna, formarse, e logo eh, para conseguir o emprego, eh, o autoemprego, e logo distintas ofertas que tamén tramitamos eh, mensualmente mañana en contacto directo con las empresas que están funcionando los distintos polígonos industriales de Porreño para que los cursos de formación también se hayan aceitados a demanda que las empresas precisan, porque claro, evidentemente, c se for... un posto de un puesto de trabajo determinado. ¿no? é importante, moi importante a colaboración que temos por parte de todas as empresas, non só en este caso de dicirnos a distintas ofrendas normativas ou de trabalho que poden ter senón tamén eh, dicirnos eh, primeiro recibirnos e logo explicarnos as demandas que teñen e a posibilidad de que esperarán por nós para que formemos asesente para logo insertarlo laboralmente, iso é importantísimo que conte con nos eh, que nos eh, axuden en este caso a, a conseguir o, o, o menor número de empleados que pode haber Las últimas personas que nos están oyendo, que a lo mejor nos hacen como discursos de formación, ¿vosté ¿eh, de qué ya recomendaría? yo recomendo que todas aquelas personas que estén empadronados en Porriño, que sean, neste caso, eh, propiamente dicho yo, do Consello de Porriño, pois pues, poidan eh, vir aos cursos de formación e insertarse primeiro na nosa bolsa de empleo en por emprego. A través dai, xa, os administrativos de, de turno xa lle dan as citas correspondentes tanto co a, ca técnica de empleo como xa orientadores laborales para facer seu currículum currículo que pertenece a bolsa de por emprego do Consello de Porriño. Muito gracias, Alejandro Lorenzo, consellero de formación e emprego do Consello de Porriño. Gracias a vos. Bueno, Tania, pues esto de todo desde Porriño, desde desde Torneiros, eh, nada, volvemos a conexión a os estúdios centrais da radio municipal de Porriño para que sigades coa programación. Moi ben, gracias Antón Shil por estar aí o peda noticia, ata próxima. Albo. Bueno, aí como dicíamos, tínhamos as palabras do nosso compañero Antón Xil, que fixo o seguimento da visita da Conselleira de Traballo eh, Benestar, Beatriz Mato, que estivo o xeno porriño repetimos nas instalacións do multicentro de torneiros, vendo todo o que se falle en materia de emprego no Concello, sobre todo no ámbito, pois, pues, dese de servizo chamado porremprego. Falábamos tamén pois, pues, ademais de a ca Conselleira, ca perdón, falamos tamén co Alcalde do Porriño Nelson Santos e por último como escoitábamos, co concelleiro de emprego e formación Alejandro Lorenzo. Por a nosa parte na radio municipal do Porriño, é tempo agora a escoitar un pouquiño de música. Logo daremos conta de algunhas noticias e xa por último da xenda da fin de semana, así que non desconecten atás dúas do mediodía. Onda Louriña no 106.0 da FM.